От седмица на съм България има исторически инструмент за прозрачност и знание. Защо е исторически? Защото до сега го е нямала. Първата интерактивна онлайн карта и база данни на всички 3000 597 Народни читалища с подробна информация за местоположения, контакти, персонал, библиотеки, културни дейности и финанси. Проектът е реализиран от Фундация Народни читалища с подкрепата на Института за пазарна економика, Доброволци и Фундация Лъчезар Цусорков. Добър ден, казвам на Юрий Вълковски. Здравейте. Той е изпълнителният директор на Фундация Народни читалища. Добър ден и на Адриан Николов. Привет. Старши економист от Института за пазарна економика. Сега да започнем с общия въпрос. Какво е значението а, на тази карта, на тези данни и как а, те ще променят начина, по който виждаме читалищата и какво ще следва от това за културните институции в България? Юрий Вълковски. Ами ако трябва да го кажа с три думи, те са доста прозрачност и партньорство. Достъпа е възможността на всеки един гражданин да види каква школа има близо до него, да види какво прави, какви дейности развиват читалищата. У партньорство е възможността за културния сектор да си намери партньори и страната, за да, да театри, танцови състави, музикални да пътуват. И прозрачността е възможността да видим кои читалища са по-активни, кои не са толкова активни и как да им помогнем на тези, които не са толкова активни. От гледна точка на економическия анализатор, какво дава тази база данни? Първо, отваряме един масив на държавата, който тя до сега държеше доста затворен. Ако мога да си позволя от такова сравнение, това с което Министерството на културата разполагаше в вид на на читащите, регистра на библиотеките, които ние дигитализирахме и отворихме, е на на строителни материали, но и тях съм направили една къщичка, в която човек може да влезе и да разгледа какво има вътре. Благодарение на това, вече ние можем да имаме доста по-информирани решения по отношение на начин по който се управлява той. Масифи може да мислим, включително и как да се ползва допълнително. За мен че много интересният паралел между читалищата е с мрежата на поштенските станции, защото винаги, когато се замислим да стигнем от цялото население веднага е много бързо, както беше да речем пример спреянето на еврото, нямах си починските станции са естественото място, но забравяме, че ма поне толкова рази, да ако не и повече, оказа, че има на средни места, всъщност има читалища, мрежа от култура и институция, което по-скоро остава на страни. Ако мога си позорите още един такъв пример, говориш се много отдавна за някаква форма на телемедицина, а, в която не се налага на човека да пътува до а, поликлиника или болница да бъде прегледана, това е случай от разстояние. Обаче за тази цяло трябва да има някъде интернет и компютър. Сега обаче установявам всъщност има и почти 3600 точка в страната, където има интернет на компютри. И съответно, тези места могат да дори по този начин и колкото повече герои на тези дания, толкова повече изкачат и такива възможни потенциални употреби, които не би са ни хрунали до сега. Сега, къ... говорите за мрежа, но доколко тя реално е мрежа, доколко читалище Хикс се свързва с читалище И отдалечено, примерно на стотина километра от него. Тоест. Осъзнават ли читалищата, че те а, са мрез, мрежа и че мрежата е а, потенциал? Читалищата го осъзнават, но до сега са им липсвали възможности. Между другото, това е една дура посока, в която Фундация Народни читалища работи, как да създаваме повече възможности за общуване между читалищата, защото те до сега общуват повече на общинско, до някъде на регионално ниво. А, има много възможности, те много общуват през различни фейсбук групи, но този, тези, които трябва да ги виждат като мрежи и да ги мислят като мрежи, са институциите. И да говорим тогава за институциите. Те знаят ли кои са им активните читалища и кои само се водят на хартия? Ами аз ще си позволя да започна. Дарян ще довърши, защото той много се ровеше в данните. Големия проблем е, че регистъра на читалищата и читалищните издружения не е поддържан. Значи, ние установихме над 170 записа, които са празни. А, знаете ли, чисто регистър дава възможност да отбележи, че дадено читалище е недействащо или закрито, но реално това са единици. От, значи, в регистър има над 3800 записани, от които стотици всъщност се виждат, че те не действат. Няма никаква информация. Те дори нямат билостат и ЕК номер. Тоест реално това е едно поддържано поле, и това е голям проблем и голямото усилие беше ние да го разорем и да видим как може да се работи. Така че има, има проблем тук. Има ли читалища, които не са включени в картата? Стига да съществува ли да в регистра на читателите, тъй като допускаме, че те всички в някакъв момент трябвало да докладват, а, няма да има такива. Възможно е да се появи някой от някъде, но това е едно от много важните неща, впрочем. Ние сме напълно убедени, че в базата данни в картата, в която са публикували, има грешки и ще се възползвам тази трибуна, ако някой читател ще види, че информацията, която е подадена там е невярна или неактуална. Има форма за контакт, трябва да се с нас и вече да започваме да правим корекции. Защото сме напълно убедени, че това, което е съществувало в този цифров архив, в който разполага с на културата, не е актуално и сигурно не е 100% адекватно. А, Когато а... разглеждах тази интерактивна карта, защото наистина тя е много полезна. Човек може да отвори сайта на картата, след което да си избере населено място и да види съответните точки. Има места като София, в които има много читалища, има други, в които има примерно две и може да разгледа. Вижда обаче, че последната налична информация е датирана от 2023 година. Какво означава това? Аз едно допълнение, което е много важно. Проблема с картата е по-скоро обратния. Има читалища, за които нямат достатъчно данни за дейност, но ние сме ги включили. Защо сме ги включили? Защото установихме парадоксално, че има читалища, които нямат никаква описана дейност в регистъра на читалищата, но са подавали данъчни декларации в търговския регистър. Т.е. реално има дейност. А, тоест, тук имаме пак някакви странни смесици и това е пак работа на Министерство на културата, която, ако едно читалище не подава две години информация, трябва да го изключи от регистъра. Това не е правено. А, тоест от... има доста несвършена работа от а, Министерство на културата, да. което трябва да поддържа този публичен ами, регистър. Това е големия проблем, че вече две, почти две години регистъра не работи регистъра не работи, т.е. данните за 2024-та трябваше да бъдат подадени през миналата 2025-та година. Тази година трябва да се подадат данните за 2025-та, а информационните карти на регистъра не работят. То е там, но читалищата, а, обществените библиотеки не могат да подадат информацията и, и за това ние сме представили последната налична официална информация. Аз тукър се позори дори още една вметка, Той регистъра не е точно регистъра в класически смисъл на думата. А, защото в при неговото изграждане не се е подходило както би трябвало и както е стандарт за отворени данни да има един общ масив, който включва цялата информация по отношение на читаеващите обществените библиотеки, което сме направили ние и което беше също с началото на усилието. Ами регистърът представлява да ние дигитализирани листчета. И всяко, всяко читалище има отделно лище, което обаче не позволява по никакъв начин те да бъдат агрегирани и сравнявани. Да речем, на база на регистра само от Министерство на културата не може да види колко са читалищата с под един работещ. Не може да види колко са читалищата в област Бургас. Не може да види колко са читалищата с над 500 записани члена. Това на база на техната собствена информация, по начин по който беше събрана, беше невъзможно и всъщност това, което сме направили, ние с най-вече фундация Народни частари ще разбира само с наша помощ, е да направим възможно и всички тези сравнения. Т.е. да може се, да се реже базата данни, да се правят сравнения и на база на тях вече се правят изводи за начин, по който работи мрежата. При това Министерство на културата не го можеше това, да се надяваме, че вземат сега нашия масив и поне ще се информират за това, което управляват. Да, всъщност как може да управляваш нещо, ако не знаеш какво е то? И ако не знаеш колко а, глави има в него или колко единици има? Ами... Сега аз виждам, че а, има нали, а, читалища. Наистина, интересно ми беше, поиграх си с картата. А, съветвам всеки, който има интерес към културни политики да го направи. А, има читалища с по-двама служители. А, има и такива, където, примерно, са отбелязани 18 служителя и чинно са си казали, че Два, две бройки от тези служители са субсидирани. Какво означава това? Защото навлизаме в а, темата пари, бюджети, а, субсидии. Адриан Николов, Институт за пазарна економика. Това е генерално модел на субсидиране на много публични институции. Впрочем, училищата горе горе-долу работят същия модел, само че там субсидираме ученици. А, това доколко е хубаво, темата тем е... Това за друга така, тема знаем, тя е гореща, да, не Но това, което прави Министерството на финансите, че определя към общините определен брой хора. За всяко едно читалище. Но това не е речено, че дори трябва да е един цял човек. Има много примера, в които да речем имаме 0,25 студиране брок или половинка. Това означава, че този човек е на 2 часа, а не ден, това читалище ми на 4. А, но това е просто натуралният модел, който се ползва в супер много публични институции. А, не е по никакъв начин никакъв на читалище, не е особен, но води определено някои неравенства. И този най вече се интересува от това, което влиза в системата. Бурим някакви хора, но на практика не знаем техния процес на работа, какъв е не знам резултата какъв е. Естествено, културата, разбира се, Министерство на финансите, през Министерството на култура, но това е, че навлизаме в подробности кой на кого дава пари, от къде стигат, не се интересува от активността в читалище. Не се интересува да речем колко хора взимат книги от него, не се интересува колко хора ви са на колко школи покарате. И в този смисъл е възможно читалището, което няма почти но нима да речем 201 бройки, да получава същата. Субсидия, колкото читалището, което са да субсидирани бройки, има супер много дейност. А, това е така доста порочно, очевидно не е по никакъв начин уникално за читалищния модел, но е редно да започнем според мен разговор по-скоро да мерим резултата от дейността и да се интересуваме тези хора какво постигат, а не просто да субсидираме хора, които седят и правят нещо и не правят нещо, ние не знаем всъщност. Ако... Това е редно, ако наистина се интересуваме от управление на, умно управление на културни процеси. Да, и ако ми позволите още един пример, а, много ясно се вижда, че има а, едно голямо количество селски читалища, които разполагат с много малко финансиране, има такива с по 5000 лева годишно. Нали, махнете от тях разходите за осигуровки и си представете, това са пари за дейности и за поддръжка на сграда. И също имаме читалища, които имат над 1 милион лева бюджет. Тоест, а, това е много важно а, и как Министерство на културата може да го използва. Имаме а, а, преди 2 години Министерство на културата направи програма Читалище. Само с 2 милиона лева за тези 3600 за закупване на техника. Отваря го. Кой печели. От тази програма печели читалището, които има милион лева субсидия, а това, което има 5000, не печели. Естествено, той има по-голям капацитет, по-добре пише проект, но не трябва ли да се насочат такъв тип средства към тези, които имат по-голяма нужда? Тоест тук... Този подход би могъл наистина да е малко по-разумен и от страна на Министерството. Добре, в тази база данни, която а, е не съпътстващ сайт, в него се стига а, от картата, интерактивната карта на читалищата. Всъщност, вие правите и обобщения на данните. И какво виждаме зад тези обобщения, зад тези интегрирани а, данни? А, какво показват данните за разпределението на средства по региони? Няма някакви много големи различия. Очаквам градските читалища събират доста повече средства, но те имат и, както каза Юри, доста по голям административен капацитет, а и много повече потенциални клиенти. А, за мен тук голямата ценност всъщност е, че Интегрирана бъдеш базата данни вече, всеки може да вземе това, е много важно да го подчертаем, че ние сме се постравили да отворим максимално данните, които бяха до сега наречени в няколко източника. Най-важните, разбира се, са двата регистра на библиотеката на четарещата, но към тях сме добавили и данни от търговски регистра, които бяха доста трудно достъпни. Там имаше някои сериозни предизвикателства, но и данни получени Там са въпросните да. булстати, да е ясно вс тези организационни структури. Но в момента вече всеки бил той просто гражданин, който има интерес към работата с данни, присърчер, човек от академията... Или разбира се, управлянец, ако смята, че това е така подходящо, може да вземе база дани да, да прави с някаквото прецени. Ние на този етап сме представили един защото родиментарен анализ, който се интересува най-вече от разпределението, разбира се, някои много елементарни а, така, разрези начин по който работи в системата. Но всъщност аналитичната работа сега започва. Най-вероятно ще има хора, които а, и доста повече разбират, поне от мен, Юрий, доста по-удава в тази тема, а, от управление на културния сектор и ще мога да ги боля с много по-интересни данни. А, за мен важното е, че. А, ние сме добавили способност да се обвързва с на ниво населено място, община и област. И съответно вече можем да профилираме четащите и да ги сравняваме на база на всички други характеристики на тези различни равнища. Да речем, в населеното място има много възрастно население. Там по-скоро може би ще трябва да се насочи някакъв тип социална наслуга. И Има много ромско население. Най-вероятно ще трябва да занимава функции. Всички тези неща вече са възможни на база на начин, по който са формирани тези отворени данни и са достъпни за да записи шоката публика. Сега малко, а, малко данни пък ние да дадем на нашите слушатели. Колко човека работят в сферата на читалищната дейност в България? Може ли да се каже да, след как изглежда? по, по данните на НЕСИ има 12 08 човека което... 12 да. Това, а, а, да, това са данните от последното изследване на НСИ. Това, което е интересно, а, е, че ние имаме от тях около 48%, които са с висше образование, но ако погледнем данните конкретно за читалищните секретари, там процента е по-нисък. Сега това е интересно, защото в селата и градовете очевидно е различно, т.е. имаме само 24% от а, читалищните секретари, които са с висше образование. Това е свързано с една дура много важна цифра, която на мен лично ми избода очите, когато обработвахме. Около 70% от читалищата казват, че не са минавали през никакво обучение през този период, който ни изследвахме 21 23 та последните данни. А, което е супер важно. Вижте, държавата дава 152 милиона, е дава миналата година за читалища. Това не са малко пари. Очевидно, както стана ясно, те се разпределят много неравномерно по един, по някоя... Привидно нелогичен начин. Проблема обаче не е да изсипеш една торба пари, а проблема е ако искаш да работи една система, как ти я поддържаш, как изграждаш капацитета, как се грижиш за тези хора. Ако ти ги оставиш без никаква подкрепа, без обучение, без включване в дигитални технологии, ти всъщност ги оставяш да изостават. Така че това е една от големите теми и следващи стъпки. Ако ние имаме 17, над 70% и селски, и градски, които не са преминали през никакво обучение, ето това е нещо конкретно на което и Министерството на културата, и Министерството на и социалната политика, и Министерството на образованието трябва да помислят. Да разбирам, че го казвате това като едно отправено предложение за препоръка как би могла да бъде използвана тази читалищна мрежа, само че хората в нея трябва да минават и обучения, да се усъвременяват тяхната работа, за да е по-адекватна на съответните общини, а, но а, аз се питам изобщо а, за а, ползата от а, тази мащабна мрежа. Достатъчно добре ли обществото ни осъзнава какво, какви предимства дават тази читалищна мрежа, мрежа и за ограмотяване, и въобще за развитие на отделни а, райони в а, България? А, или тази мрежа се използва, как да кажа, по непрозрачен начин за а, а, политическо влияние. Защото и това може да си представим. Но въпросът ми е по-скоро към Адриан. Политическо влияние звучи пресилено според мен. А, доколкото Отчитащата мрежа, най-вече поне -най от това, което виждам аз, по начинът, по който излежда данните, по начинът, по който излежда модела на управление, в отношението на изпълнителната власт към тях, с един огромен нереализиран потенциал. Разбира се, дали би могло да бъде ползван за създаване на клиентски мрежи, сигурно, а, но много силно съмнявам, че някоя така олигархично настроена политическа партия ще вземе нашата база данни и ще реши, ах, това вашите инструменти, ще ползвам, за да а, стигна до максимално много население. А, скоро тук, наистина, потика е да започнем разговор за това, как би могла да се ползва. Затова дава в този пример стар медицината, защото е нещо от съвсем различна сфера, здравеопазването, някакси по някакъв начин изглежда вързано по най-напръв повед с културата. А изсъщност да се да започне да се ползва този потенциал, който в момента седи до някаква голяма степен нереализиран, особено в по-малките населени места. Добре, Инструмент за анализ на ефективността на публичните инвестиции в културния сектор. Ако го използваме за това, какво ще видим, каква оценка ще поставите на ефективността на публичните инвестиции в културния сектор към момент? Това е много интересен въпрос и за съжаление за бъдещ анализ, защото сме положили основата, знаем вече какво влиза в системата, но не сме се фокусирали в това, което излиза, а наистина за да може да мерим полза от публичните инвестиции, трябва да видим какво постигате. Т колко направени концерта, да речем. Ще колко, ме, колко и какво. Читали, ще Това, да. което можем да разберем от вашата карта. Нали така? Да, но, но тук, знаете ли, аз, а, а, ние бяхме много внимателни с данните за дейността просто защото имаше ясни индикации от работа на терен, че понякога се подава непълна информация или пък напротив преувеличена информация за дейността. Uh -huh. Но искам да върна и към това, което казахте преди. Читалищата благодарение на това, че са на 170 години, сега на 30 януари става точно 170 години, ние може да проследиме как се променяли техните функции и те са имали всичките тези и здравни, и социални функции. Те са били ключови през 20-те години за здравната просвета uh -huh. в България. Нали Има много интерес и на професор доктор Иван Шишманов, който е първия председател на Съюза на Народните читалища, който пише точно как те трябва да работят с лекарите и така нататък. Тоест, наистина имаме потенциала, наистина той е бил употребяван през годините, сега сме го забравили и сега слагайки, показвайки картата, разчитаме от тази страна гражданите да се активизират и да кажат, а, ама дайте да, да правиме нещо, и институциите да кажат и да могат да го използват това, по, наистина много широк начин. Както а, някой от нашите слушатели би могъл да си каже сега, чувайки финала на нашия разговор, ами я да видя това читалище тук, в моя град или в моето село. Абе, какво правим и Аз видях в интернет, видях в картата, че всъщност той има дейност, той работи Точно и аз мога така. да отида там и да използвам примерно интернета. Нали така? Да, всъщност. може от доброволства, да запиши си на школа, всякакви неща. Но... Чудеса чудеса Но в а, една... Може би най-важното, което трябва да се повтори, имаме мрежа, която покрива повечето населени места и може би над 95% от населените. Не сме да прави точно схема на нещо такова. От тук за какво ще се ползва всеки може Един позабравен но всъщност феномен, нещо уникално Точно за така. България, нещо, което си струва първо да знаем потенциала му, благодарение на хора като вас, които са направили това обобщение и са извадили тези данни, а след това да си зададем въпроса, а, намират ли институциите ни най-добрия начин за да окоръжават тази дейност. И с огромно доверие. Защото ние поръчахме на Кантар България да направя едно поручване. 79% от българските граждани имат позитивно отношение към читалищата. Няма друга институция към която да има такова единодушно позитивно отношение. Тоест, освен мрежата, имаме и социалния капитал, имаме доверието, което е най-важното. Благодаря Ви, Юрий Вълковски, Адриан Николов, Фундация народни читалища и Адриан Николов Институт за пазарна економика. Ясна е картата на читалищата в страната. От тук нататъка големия въпрос е как да се използва този ценен инструмент от институции, общини, изследователи, местни общности и отделни хора. Благодаря Ви още. Да Благодаря Ви.